Bueno, iba a decir moi boas tardes, e eh, eh, digo tamén moi boas tardes, e eh, moi boa tarde que vamos recibir desde os Ancares, a nosa correspondente, a lá do sitio de BCRA, eh, vamos a recibir a nosa correspondente como é Fernanda Follananeira. Moi boas tardes Fernanda. Boa tarde, Armando. Como estáis? Ben, ben, si. Oxe, tamos, oxe non está xulio, agora mesmo non está xulio comigo, está, pois, que vai presentar aí que no centro de Rosalía, no noso centro de Rosalía de Castro, pois, a unha poeta. Ah, moi ben. Non, xa, xa te estou sentindo que, que estáis solo si sí. Estás aí soliño. Eh, en fin, eh, que eu queria tamén dicir unha noticia que eh, me enviaron, que isto pasou onta a tarde, a xoito e da tarde, pois, aí cerca de Piedra Fita do Cebreiro, pero da parte de León. Un... Conta, que xa me parece que sei por donde vas. <ríe> é un, é un, ca, un camión, ou, bueno, houve implicados dos camións e un coche. Sí, sí. que quedou colgado gracias ao quitamedo pero quedou colgado pero se ve que teñen eh, certas doenzas os conductores dos camións Ajá, si sí que non eu como, como evolucionan pero poiden ver a fotografía que espectacular ¿no? de sí. como quedou aí ma... mí... sí, sí A mi mandou malo un, ca... un camioneiro mandoume a mandou-me o enlace a todo para que viro o camión como os queda colgado pero outro camión non o vin namás vin un coche que andaba a guardia civil pois claro sacandolle fotos e todo eso que en un polo que se chamou Castelo que na entrada dixéramos a Galicia exactamente pois xusto donde, donde teñen desviado eh? o tráfico de, de, de o que é a autovía sí. eh, porque se derrubou ese, esa ponte eh? esa, esa, sí, ese sí. viaducto entón teñen en derrubado o tráfico uh -huh. pola Nacional Sexta ata a entrada de Pedrafin se si usted eh. esa parte de, de, de vertente leonesa sí. todavía non sei sé si, pois hai donde sucedeu isto outro incidente máis ¿no? sí. Todo un pouco pois ese erro histórico do que eu falo tanto sí. con segunda vez de poñer por aí sí. a autovía onde está tan difícil orográficamente ¿no? sí. exactamente digo sí señor que eu penso que podia ir por un lado tranquilamente e por o outro sí. eu penso que sí que non tanto aí pero bueno se si xerno por aí, hai que Ai, claro, eh, o que te, así tamén se despois se disfruta máis Galicia cando a eh, seu en, en chegar e das aventuras. No? Eh, exactamente, tamén se disfruta. Porque, a parte de ir nese sitio, que é onde se ve, que é precisamente onde parte eso, grazas que tamo feito de novo. Ora, tamén dá un pouquinho de medo cando vas detrás de tanto camión ou ou baixan os camións detrás tú cando baixas eh, dan un pouquinho eu hasta que me meto casa en Vega de Valcárcel digo, jolín Que era hora Si sí que impresionan, sobre todo se si é de noite ou chove, cando estás dentro e as luces que parece que se cheban bien encima. Si, si, si, Eu son da mesma opinión. <risos> que non me gustan tan no. no, Pero no, bueno, ves, a, a veces pasan cousas. Exactamente. Eh? Pero bueno, menos mal que non son tan pouco todos os días. No, no, no, no, no. Entonces, foi... como dicio, outro vez había que pechar la porta. Xache <risos> digo isto a primeira vez, eu non lembro algo. No, algo tampoco, non. No, no, no. Bueno, eh, non houvera me parece que incidente non houvera víctimas parece que, pero aquí, um, hay, bueno, xa na 6 na, na salida de Oselle sí. que sale de Cervantes e tal si sí que caera un un camión dentro do enlace da de autovía, dentro do acceso á estrada de Navias sí, caera eh. uns cuantos metros si, sí. sí, caía uns cuantos metros, digo, si sí, señor lembralo sí, sí, sí, sí. lembreu ir falar deso lembro de ves, por, eh, que me dicían a mí vez por aquí foi por donde caíu o camión camión este que baixou me parte que se se lle foi un pouco ou facía moito vento polo que forse se vai se deslizou por ese sitio abaixo sí sí sí pero bueno son cousas esos cous puntuais podedes ir a galicia pola sí, que chegar a un ponte hasta que volva a caer a seguinte pois pues. <risas> Si Dios quiere, pasar Eso, décadas, ¿no? eh, Va a durar, ese pon, esa ponte va a durar tiempo, ¿eh? Sí, sí. Menos mal que está muy bien arreglado el resto, eh, por lo menos puñerño muy buen asfalto y tal. Ven y ven a piedrecita que entra yo tráfico dentro. Bueno, si sí, entra yo dentro, ¿verdad? Mucho es decir, hay tiempo que no... No, tí ves por ahí, ¿no? En sí, sí. Joder, en el que autovía entre entre Besterrea... Eh, me parece que Astorga está sí. fatal. Sí. eu xa vou, oh. xa vou xa me dicen, vou polo lado esquerdo, polo carril esquerdo, porque polo carril dereito vas dando botes que, sí, sí, sí, sí. que é imposible. É imposible, sí, sí, sí, Eu vou e Viño por aí e digo, "Madre mía, madre mía." A veces eu parei unha vez antes de chegar, sigo, sigo, sí, sigo, sí, eh, entrando, a pasando que villa isto, chegando a Villafranca, apartein. Y digo, algo, coche? ¿levará algo? Y todo? ¿qué va? Y dígeme, ¿un paso hecho mismo camino, hecho suelo, la carretera? Sí, y oye, y por baralla, peor. Y por los túneles de Nera de Rey, por esa parte, madre mía. Sí, sí, sí. Túneles, eh, as estradas sí, pues, eh, como nin metan un pouquiño da man. Va... Pasa, o que pasado de sempre que estamos aquí na esquina, este lado claro. noroeste e esca, esca. de nós. Deixaron autovía, xa, nos deixaron aquí xa por un século, así non sí, sí, sí. <ríe> Hasta que volvan botar a, a vista. Eh? Exactamente. Arranxar algo. Y porque estas autovías son do estado. Si, sí, si, sí, eh. <ríe> Bueno, vamos, como dice otro, vamos por otra cosa. ¿Cómo fue esa presentación de ese escrito, eso y tal, que oh. pensábamos que era un libro o algo de eso? Bueno, a ver en que en, se igual é o principio Poder podía acabar un libro Porque uh -huh. a ca, ca, cantidade de documentación que consultou o meu ina, compañero Que é Ignacio Cabarco Fernández sí, sí. Profesor de Historia do IES de Bezarrea uh -huh. Lle hoxe pois en un entorno como bosco, maravilloso Que é o mosteiro de San... Non é mosteiro, ora a Igreixa de San Joan de Cancelar este mosteiro actualmente. Uh -huh. Na o que a poboación de Mosteiro en Cervantes é sí. a igrexa de San xoán. Uh -huh. E a pobación chamase Mosteiro porque parece que leva como que lembra que aí houve un antigo mosteiro nunha época pasada, non? Que hoxe xa non existe. Uh -huh. Entón o que fixo o meu compañeiro Ignacio foi recopilar información Ina, e eh... Ignacio e Fernández, profesor de historia aquí do IES uh -huh. de Bestarreia, é medievalista, especialista no na idade media, uh -huh. es traballou tamén no Museo Provincial uh -huh. de Lugo, estivo traballando un ano ali, é entón o que o que se dedica el é a, buscar, a investigar documentación medieval. Uh -huh, Esta bien. documentación que bueno, podemos pensar el sempre nos comenta que está dispoñible para todo o mundo, porque hoxe, a través de internet prácticamente sí. está todo publicado que pasa que, bueno, claro, se non sabemos o que hai que buscar ou onde buscar eh. pero sí que mesmo o Arquivo Histórico Nacional ten publicado un montón de cousas non? e esta documentación medieval está escrita en latín yeah. non latín que non é literario senón pues, o que se usaba daquela e lo que se dedica é a recopilar eh, estudar esa documentación e obter uh -huh. datos pois que neste caso puido reconstruir uh -huh. parte de... O sea, primeiro saber que efectivamente existiu este uh -huh. mosteiro aí. O sea, que se chama a poboación mosteiro e é porque realmente houve un mosteiro, que oxe dele non queda nada, non? Uh -huh. E logo puido encontrar moitos datos concretos que dan fé de iso, non? Desa asistencia uh -huh. Por exemplo, pois eh, nomes de, de os monxes, uh -huh. que por un documento, pois... Eh, Parece que do ano 1002, pois, bueno, este non teño que revisalo. Sabe que que aí vivían sete monxes. Joling. O, sí, o, todos de nome, de nome tipo germánico, ¿no? Uh -huh. y, e, y además eran monxes homes. Porque porque había, pues, normalmente, aunque non o pareza, os o que non, non pensemos que era así, os mosteiros nesa época eran dúplices, que significa masculinos e femeninos. Uh -huh. uh -huh. Entón se ve que, eso si sí, non vivían xuntos, non convivían, tan só se vían monxes e monxas sí, para sí. o que son as, na igrexa ou nos momentos así de oración. Sí, sí, non? Sí, sí, sí. Logo tiñan prendas en sitios separados, uh -huh. pero ese mosteiro xa pues, era dúplice e a, a maior parte dos mosteiros na alta idade de Cilato século X ou por uh -huh. aí, que pecando este mosteiro, eran dúplices. Pero este, como tiña parece ser que influencia dos de, desamos, Pois, por algún motivo, de famos, era, era masculino solo, non? Ah, e este tamén, pois, era masculino. Ah, moi ben, e... moi ben. O sea que, que, pois, moitas cousas. Eh, tamén atopamos un resto de... Atopor, atoparos en unhas repagacións que se fixeron na igrexa. E aí hai unsan, uns anos, ah, un resto do que podía ser como unha celoxía. Ah, xe, unha mental esta que é es unha especie de... Bueno, Entendéis, non, por celucías. Sí, é sí, eh, sí. un anaco dela, está en completa, desapareceu aí soterrada e ten todo pinta de poder pertencer a mosteiro, porque se lle que é antiga, como claro. feita en en, archi, en archila, non, porque sí. barro cocido, podia ser. Sí, algo como como facían antigamente. Exactamente. E uh -huh. então se supón que que é de aí, aunque iso é unha suposición tam uh -huh. pero bueno, nun que se sepa pixo, sí, sí, sí. despois tamén pois, por exemplo, contou-nos un montón de cousas este mosteiro de... que daquela se chamaba de San Salvador sí. de San Salvador eh, bueno, má recientemente xa en épocas na idade moderna en máis recientes ao... actualmente cambiou a advocación xe, a igrexia de San Juan uh -huh. pero este mo... mosteiro daquela era de de San Salvador e eh... uh -huh. bueno, eh, pois eso que un montón de, de cousas del como que presencia, que é uh -huh. importante, uh -huh. a Carracedo, uh -huh. a Carracedo do Vierzo. Uh -huh. e entón, toda esta zona donde, donde estaba instalado o mosteiro, pois era moi covisada, moi desexada polos polos poderes eclesiásticos da época. Claro. Que queñan moito poder. Porque, porque, porque, pois, por Polo enclave que tiña exactamente porque estaba nunha vía de comunicación de entrada a Galicia claro. que eh, daquela estaba muso era para entrar a Galicia e todavía non, non empezara con forza o camiño de Santiago ah. eh, e por iso querían todos estar aí e de feito eran, pelexaban por estas terras o bispo de León, o bispo de Astorga e <risas> o bispo de Lugo <risas> e veron pleite, León e Lugo durante 300 200 anos Joli. por estas terras y ahí son los tres bispos ¿a qué voz sona? Eh, eh, de que hoy gente se pelece por terras, que se sabe que las curas se peleceaban pues, ay claro, porque claro es como como todo el mundo donde careten las tierras al claro. lado de la carretera, al me... lado de la estrada O claro. que está ben comunicado, ben, ben ubicado, ben no, posicionado, non? E a Piela puxou as terras que eran un xeto de Litixo, mm. o xeto de, de Rifa, sí. eran as que estaban aquí a Caronda, a Romana, de, do que fora a Vía Romana de Xanove, non? Sí, sí, sí. I, eh, pero digo, xilo, a ti que sona os de tres bispos, aí os tres bispos, León, sí. a no, E, e a parte e... que tú ve en eh? <laughs> Sí. Verdade. Fación vento fación vento que non vexas. Eh, eh, que, que di a lenda de, de por que se chama tres bispos, non que contan. Pois di eh, eh. Vaya, polo que eu tiño entendido, eh. Que se, eh, que era onde se xuntaba un a, a, o obispo de Asturias de Astorga e Lugo. Uh -huh. Que era onde se xuntaban eh, os tres que, que eran en que en vez de Astorga, penso, Asturias si sería Astorga, eh? pero non o sei e porque... aí eh, eh, que... ti, eh, onde tiñebo as dúdas era eh? o obispado do Vieto, por exemplo o da Astorga que Ajá. era o que recullía Galicia e eh, despois había o, o, y, o de Lugo sei se, que se discutían por algo de iso e era, era onde había onde se discutían onde había mesa redonda pois exactamente aí aí no pico tres bispos pois ali debían de subir eh, estuveron dous tantos anos subindo ali sentábanse e <risos> ali, ali debatían os asuntos e eh? <risos> despois o baixar comían No muy chanta. Hombre, claro. ¿Eh? porque bueno, mi... pero bueno, es así. Dicían mí un, se... un señor que es de, eh, de Villa Quinte, o algo que está aquí por Barcelona, te hanme falado algo de eso, eh, dicíanme. Antigamente, dice, que carballo arriba. Dice, no en lo mismo alto, pero pretiño a eso es este avión carballo que era donde se discutía máis ben. Dice que era un carballo porque se utiliza, utilizaban o mismo que utilizaban os celtas para faceren as súas reunións. E, os, e estes obispos ou estes os crédigos ou crédigos ou curas ou o que foran xuntábanse para discutir o letixo de que querían esta terra e querían a outra. É que por aí porque había románica, non? Por aí E sí, entón sí, sí. pues, dicían Algo. que tiña que ser antiguamente o camiño que vai a Santiago e a primeira penitencia que se tiña que facer como penitencia era subir desde Vegas de Valcárcel subir todas montañas para arriba que era como dicindo ofrezco este camiño, non sei sé que, non sei sé quanto como se for unha penitencia que tiña que facer antes de chegar a Santiago. Hasta foi, que apareceu o Cebreiro. Hasta que aparece o Cebreiro, exactamente, porque o primeiro camiño, o primitivo, uh -huh. foi o que ven colocada por Fonsagrada. Eh. Por eso xe chaman primitivo, porque daquela, a parte toda do sur de da península, eh. incluso por Castela, estaban poder dos... dos... Musulmans. Entón, entón de, o rei Alfonso II de, de Asturias, que foi o primeiro que fixou camiño de Santiago, sí. os veu de, de Oviedo a Santiago, pues por aí por esa vía de ter montañas de aquí, de, tamén de dos ancares pero máx eh. sí, sí, sí. porque... eh? a Vía Ponsagrada, Cádabo, Castro Verde, a se foi o primeiro, eh... primeiro camiño. Sí, porque para subir, o máis malo que teñen por aí, eh, hoxe teñen moita... Muito camiñante, moito peregrino, da, que veñen da Asturias e todo eso, pero para subir, o que é baixar, e vir desde Grandas de Salime, subir á Fonsagrada Tela Marinera. Bueno, subir hasta arriba, arriba o alto, caso nivel de Fonsagrada, pero Tela Marinera o que pesa, o que pesa ese camiño. Pois pues si sí, esa é unha, un unha, bom... Porto. Sí, sí, sí. Tengo o Porto de bicicleta tamén. Tamén. Pra facer. Sí, sí, sí, por aí, sí. Eh, mira, Armando, voltando voltando aos moixos, sí. eh, vou vos contar unha curiosidade, non? Porque, claro, o que mandaba o, o este mosteiro de San Salvador uh -huh. eh, pertencía a Carracedo, como vos decía, non? Sí, sí. Pero tamén eh, Carracedo tamén tiña propiedades e eh, interesaban tamén bastante en Endorna. Ah. E ti saberás donde ali Endorna se si a Quindous. Sí, por parte, un pouco máis polo de baixo de sete carballos, así aquí dende. Sí, sí, sí, sí entón, eh, pois, eh, bueno, eh, os os campesiños sí. que, que explotaban, uh -huh. que cultivaban estas terras do Museiro, claro, cambio de pagar uns impostos moi fortes, por suposto. Que Tiñen tamén obriga, tiñen obriga de darlle pousada a ao abade de Carracedo, a unha de viaxe que parece ser que era con moita frecuencia, según se documentou Ignacio, según puido ter leído. Uh -huh. É dicir, que era habitual que viñeran pola vía romana, claro, por donde iban vir, de, de Carracedo, uh -huh. ata aquí, a zona de Cervantes, uh -huh. eh, incluso seguían hasta Dorna que está máis arriba e sí. facían pousada polo polo camiño e uh -huh. podían parar en calquera sitio que as casas tiñen obligación uh -huh. de darlles pousada, de darles pousada, que non de ser pouco porque se só fuera o abade, sí. pero non creo que o abad vias. No, é só un iba. No. Levaba unha boa cordada detrás. De e aí as cuantas seguro que animais tamén. Tamén, Seguro que necesitarían tamén comer e uh -huh. eh, descansar. Te, o cal, pois pues mira cantas cousas. Eh, sí, sí, señora. Que poden un pouco Temos que eh, falar, son. temos que teño que falar con esti nación. Hombre, claro, eso ya sabes que el encantado eh eh podedes chamalo que que xa vos paso contacto. Pois pues pasas mo contacto. Co de momento pasas de momento mo contacto. Publica... Sí, eh, bueno, de momento si sí, xa che paso ahora cando collemos. Sí. A publicación que hai xeran pues, sí. uns artigos na, na dúas revistas Lucencia eh, que fixemos, bueno eh, eh, agora a idea é A ver se xa o Concello de Cervantes e a Diputación uh -huh. pois poden poñer eso mismo de forma que sea máis accesible uh -huh. a todo o mundo, non a calquera, porque uh -huh. como digo eu, este traballo que fixo Inácia é un é un tesouro, un, un agasallo que se lle fai a un val, uh -huh. o val de Cancelada de arriba, que se pensaba que era unha zona illada. Sí. Eh, que está totalmente esquecida polos que estudian a idade media aquí en Galicia uh -huh. e, bueno, ahora Ignacio demostrou que o puxo no mapa, o sea que demostrou uh -huh. que eso era unha zona moi importante, moi importante porque había unha vía de paso uh -huh. porque estaba esa vía de paso todos os poderes, todos os as institucións importantes que daquela uh -huh. eran religiosas sobre todo, uh -huh. querían estar aí, non? Querían ter propiedades aí e querían instalarse Claro. Uh -huh. Como normal. Ola, por onde pasan as estradas e os mellores camiños. Pois pues si, sí, aí é onde onde queres estar visible. O sea, hai outras formas non non son camiños, só non, pero sí. bueno, eh, pois pues o vemos en outro sentido, todas as empresas queren estar onde eh? onde se cuezo o bacalao, como eh? dicimos, onde hai visibilidade, onde uh -huh. bueno. Eh, os que teñen cartos, pues claro, teñen máis o poder, teñen máis acceso a, a estes postos privilegiaos, ¿no? a estes lugares. Pois pues, sí, hombre. E eh, que máis nos podes contar aí de Ciave Cerreato, de esas, esa, esa comarca de por aí? Eh, como se representa, vaya, como eh, presentan aí, como parece que vai vir a Semana Santa? Eh, bueno, De momento eh, está isto está tranquilo. Sí. Non, aquí sabes que de, en Semana Santa eh, non somos de procesións no, moito, no. non existe por aquí de moita tradición nin de nin de pois eso, sair con con santos a rúa ou se sí, sí, sí, sí, quedara sí. facer alfombras, non? Sí, sí. Pero Pero sí que, o que sí que nos encanta coñer vacacións é, xa, é, xa é primavera, primavera chega sí. o bo tempo eh. e actividades aire libre com, sí. xa sabes como é comigo Empeza un pouco o cambio de entrada da primavera Exactamente, pero, e aparte de eso pois a, a ir a outros puntos ir visitar isto, visitar o outro porque o que máis o que menos pois, ten, ten unha como bueno, a semana de semana Santa, casi. Si, sí, empieza ese tempo de, de poder ir a montaña, non? Sí. Que está aí que está inaccesible no todo ano porque bueno, vai fríos, días son curtos, Está é, é, é momento de empezar a facendo excursións. Hoxe había un montón de actividades por toda uh -huh. por toda a comarca. Uh -huh. eh, había tamén cantos de taberna. Uh -huh. eh, eh, por, aquí, uh -huh. por algún concello, en Piornedo tamén tamén, si. Sí? Eh, con actividades. o sea que toda toda esta en, en, bueno, en Baralla están preparando, que se digo eu que non en Baralla vai vir a París de Noia. Eu teño ah. toda toda a xuventude. No, no, no, no? no me, sí. no me digas que a Baralla vén a París de Noia. Bueno, pues wow. digo cho, digo choleu, como decimos aquí. Tenho alumnos y as alumnas que o isto é un... Eh, pues, están como locos con estas orquestas de... Claro. De verdad, que tivemos aí ese parundo COVID. Sí. E os ves desde todo segundo da ESO. decía a mín, por favor, por favor, porque claro, eles non teñen call. E sabes a que hora empezan a... empezou o espetáculo? A las 12 de la noche oh. a tocar. Digo, madre mía, y claro, estos no tienen coche. Claro, aquí bus no noite bus non hay. Y decíame a mí una alumna, ¡ay, por favor! Dillo, miña, no hay que nos leve, anda. A ver si las convencía. Y yo decía, pero yo lo hago yo. ¿Por qué me querías a mí, tal, claro. Que yo diga yo. Y miraban así y ¿por qué eres profesora? ¿Eres profesora que tienes más fuerza? Sí máis forza, dice. Digo, pero eixa que era, é, ás doce da noite, despú, parece ser que, primeiro, tres horas, despós é un descanso, e despós un outras duas horas. Xoli. O sea, que xa xo vai, e claro, son moi noviños, non? Claro. Pero pero logo xa me decía, leva tú. <risa> claro. E digo, aí, moita des, moi, moi desesperación hai, non? Bú. Pero, i, oi, creo que, que xa era para Semana Santa, que ora, ele xa é tan... Están con todo porque andan como locos, pero un hombre claro, pois. Pues, sábado eh? Seguramente, pois, pues, pois pues nada, podían facelo moi fácil. Falar con unha empresa que lles, non sei un microbús ou algo así, pagar un diñeiro, porque aquilo vai ser gratis, pagar un diñeiro e levar os crixos, "Oye, a tal hora, e qui, eh?" Previr sí, pre previr bueno, de volta. Ya. Xa, aunque pasa que, bueno, son moi noviños, pero claro... Pero, vaya, eh... poden ir os padres con eles, que tamén les vai gustar a orquesta. Eso sí, eh. Hombre. Eso sí porque aquí xa estivo nos ambitorios, estivo a Panorama. Claro. E, eh, eh, bueno, a mín, eh, eh, digutxe que, que... Non o pensei, que eh, Porque, bueno, sabes que estes rapaces pues, que teñen... Bueno, a música gusta elles moito, que están co TikTok, cos, co, sí, co sí. reguetón e tal, non? Pero... A min sorprendeu-me a, a, a paixón que teñen os rapaces aquí galegos da nosa zona con esta tradición que temos tamén que é moi galega das de, de orquestas, non? Sí, sí, sí. E iso, sí. que estivemos aí como uns anos que parece que está a juventude así máis nova, de 13, sí, sí. 14, 15 anos que, que non viviron eso. Hombre. E que agora pues, que están podendo disfrutarlo por primeira vez e... E é unha locura unha auténtica locura de verdade, sí, sí. Que, que dá gusto Hombre, veros. por eso digo que iso é maravilloso. Ademais, poden os padres, al que, non hai mellor cousa que pre esto, o mismo pro unha boda, canta hai moita xente, que pro unha evento destos, dite, eh, vamos co autocar, porque, por exemplo, non sei, falan aí eh, con estes que, que por aí varias empresas que teñen autocares, Al keño isto, ¿cuántos somos? 30, pois pues, un autocar pequeno. Que somos nos 60, autocar grande. Dábanos a isto a, a baralla, aparca ali tranquilamente e outros se queden vela orquesta, bien orquesta, senón dormen no autocar. Como se firon de excursión? Si. Sí. Ya moito mellor. Si, sí, si. Sí. E... Bueno, si sí, que a verdade é, é que é unha pena que non teña ningunha, hai ningún bus, eh. Minpra irs anoche digo para ir aquí a esto, sí. pero nin para ir de día. Sabes que claro, jolín, que non sen que teñen que andar os pais carregando sí, sí. os pequenos pa todo, Ostras, para todo. Ostras, Por eso. Son... é claro, os pais. Home, eu xa sei que o mellor pois aí a vos a esto, pero que digo, aunque si angabos teñes gusta vela, taménlles gusta ver a, a A, a, Pari, eh, a Paris de Noia. Como que non? Pois gostáis ver todos, Ay, sí, como os outros. Gostáis a todo mundo, sí, sí. E a bailar, Porque... bueno, baila de <laughs> Como se, se pon a, a plaza Tenes que ver o, Si mirades na página do Concello de Baralla ¿Eh? Pois teñen, teñen as imaxes Do que soy o, o foi o San Vitorio deste ano sí. Que foi un San Vitorio moi, moi potente Moi importante Pechando xa o que é aquí a temporada Porque sí. cae no 28 de, de agosto Me parece mm. que e eh, eh, bueno, como estaba aquel eh, eh cando actúa pa, era Panorama, ¿Eh? Dios, eh, que eh, increíble como, ah, bueno. pon, como como se pode xuntar tanta xente, non? Sí, sí, sí. Y aparte de eso que a Panorama é un espectáculo, eh? A Panorama sí, é un espectáculo. A Panorama espectáculo. gusta muitísimo. Eu mira, tivemos aquí eh, fai un ano ou dous anos aquí en Cornellà, eh en Rosell de Castro. E aquelo era, bueno, foi apoteós, agotouse todo. Con dicirche que había que ir a máis dun kilómetro buscar bebida... E aí, cando vai, tamén, tamén atúan de forma gratuita, isto, claro, igual que... Sí, así, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, nun, eh, normalmente, pois, pues, eh, que cando viñeron, ah, foi de forma gratuita, de, vaya, de forma gratuita para a xente... Uh -huh. non pre a asociación Rosalía de Castro no, claro, no, claro pero para a xente decir, sí encima. e mira que podía cobrarse porque é eh, un recinto cerrado que é un parque que lle chamo o parque que un mercader, que é onde se fai a, a festa que se fai sempre de Rosalía de Castro e todo eso e é onde eles onde se fai a festa pois aquello estaba uh -huh. a reventar E non sei quanto terá de perímetro todo eso, pois estaba a reventar. Ei tamos na entrada do hospitalet e había que baixar. Vir ao centro do hospitalet os que querían a Coca-Cola ou matar a sede a buscala ao centro do hospitalet a bebida. Xa. Así que imagínate. Xa, xa. Pois, sí, pois... Sí, sí. sí. Por iso sí digo que a sí Panola... Pues, Ei, sí que... tú dices... Tú proposes esto. Dices, oi, por que non se fa falar os, os padres aunque son a mini reunión? Que queridnos os rapaces e hai que darles tamén o seu gusto que todo ano estudian. <risa> claro. <risa> bueno, unhos máis <risa> no, sí que outros. Bueno, habrá de estudia, todo. Estudia, habrá de todo, sí. Sí que é sí verdad que merecen, sí. <risa> Coñe? Sí certo, pero... Sí, sí. Sí. Que non sea, eh, no me sean eh. tan destos de Porque eu aquí Por exemplo, o que lhes dicen é eh, Por que non culléis, por exemplo, un tasse familiar Por que non culléis isto Sin ir con un coche tal Porque sempre se bebe ou isto eh, Eu acórdome Que fomos unha vez Fomos a unha boda aquí E puñeronos a autocar Cando viñamos, mira, roncaba todo o mundo <risas> Claro no me a, extraña E a gustos Eso. Bueno, Fernanda. Foi todo... que tal? Pois. Pues, ya... Vamos cara a conferencia tamén que xa temos algún como dixo outro, algún traballo feito. Sí, pois pues vale. Olle, xa ese pasou o teléfono de Ignacio Cabarcos? Vale, vale para que eh, xa falarén jameres, eh, xa falarén me, me encan encantoume encantou esa entrevista que lle fixastes a Hugo O apicultor Ah, sí, Lembras, sí, sí, sí, sí eh, eh, Entrevistástelo Entrevistástelo, tu sí. estudio genial Sí, sí E eh, eh, bueno, teña, teño ahí un pequeno tirón de orelles Que darse. Por qué? Porque digo, no, pero é eh, así en broma eh. Digo, ves que che dixo que había, que había oso, non? Sí E eh, eh, decía Armando, que no, oso non, non habrá <risa> O cortín non será para oso, non? E decías E dixe, Hugo, que si cabía moi tos. Non? Si, si, si. Quedoume aí ese reportaxe sin facer llesdooso, non? Si. Sí. Ten que quedar tendente un día. Si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, pois pues un día falaremos del. Bueno, pois pues así, <risa> así así quedamos. Exactamente. Pois, Fernanda, foi un placer. Y pues además, igualmente. Eh, además que Bueno, falando do historiador este que é unha maravilla, que non sabía que había tales sí, claro. cousas e hai tantas. Sí, sí, sí que unha maravilla tal cual. Eu sí, estou sí. encantada de, eu que quen bon que ten estar no instituto, que sempre sí. está rodeada de coñecemento, non? Sí, e sí, aprendes sí. un montón de cousas, casi sin sin querer. Como digo eu, penso que tou no sitio perfecto para poder saber algo. Exactamente. Sí, señor. Estou no sitio ideal, porque é, sí. sempre ademais ti estás diferente. no sitio ideal. Eu estou no sitio tamén, penso que ideal. Ademais, uh -huh. ao lado dunha persona que tamén me enseñaba a uh -huh. eh, entonces pois, e, e os que entrevistamos tamén nos enseñan. E a min mas que a nin. Ningún... Aprendes un montón, porque eu estaba escoitando esta entrevista que lleve xa bióloga, antes sí. de entrar eu. Sí. E tamén cantas cousas, cantas cousas interesantes deixo? non? Sí, un montón. E... Sí, sí, sí. Así que... Exactamente. Así que unha universidade, Radio Cornelá. Sí, é, eh? Radio <ríe> Cornelá. É unha universidade... En... <ríe> bueno, en quinos estudios, sí. dicíanos outro correspondente que temos na Costa da Morte, que é Óscar Rey, E, e tamén de, de, se ve que algunhas veces, pero viu como a como, por la tele, ¿no? Viu no? e dice, "Vaya estudios que teres Digo, "Pues pois, se ves os de Radio San Boy, que estás sentado." <risa> que son mellores, eh, es, es, están moi ben feitos de novo moi ben, ah. e que tamén non están arreglando, e que tamén se vai eh, a, eh, se están preparando cousas, pre menos válidos pre que ter xente menos válida tamén e o ascensor uh -huh. chegará a radio de maravilla Claro, é que pois iso é outro centro de cultura de conhecimento, eh, eh, a radio outro patrimonio que temos e que xa dicen ademais nos outros non porque teñamos nós, pero tamén somos un centro eh, tamén axudamos a cultura, aunque sea catalana pero aunque sea en galego, pero tamén axudamos Pois claro, que todo, todo enriquece mm -hmm. eh, Oiches, porque as linguas lingüas que agora, cando estou vos escoitos anuncios en catalán e tal Pois, pues, oi, a riqueza de tamén saber galego axudaxe para poder entender eh, sí. eh, mellor outras linguas non? Que ao final son, son máis románica como a nosa. Igual, igual, igual, igual, sí, sí, sí. Uh -huh. A mí, a veces, cando vou aí, a mellor hai un... Acordo un día en fón sagrada que me preguntaba... E a senhora, sin... sin darse conta, pois, pues, eh, falábame en catalán. E dixo do marido, oi, uh -huh. acuérdate de que estás en Galicia. E digo, entindina perfectamente. E dice, entonces entón xe expliquei en catalán para ir a Asturias. Y en, entonces dixer-me pero tú tamén sabes catalán, digo coñi, xe hora do que o aprendera aunque xe era nas coas da rúa pero aprendi, non? Ah, pues, claro, xe o sea, as lenguas son para estar na rúa Se non están mortas, non? Exactamente Así que pa falalas e pa escoltalas Como Porque... digo eu, quando estou nunha librera logo este o altar donde están as letras, non? Exactamente <laughs> Que mellor que... rúa é eh? onde uh, eh, donde se estende a palabra. Si, sí, moi ben. Moi ben, matando. Estás feito un poeta, xa si se recidaeus. Hai 15 días. <risa> como dicir, como diría, dici... como diría dici... dici... dici... mi avoa, vai cheboa. Vai cheboa mi avoa. <risa> si. <¿Sí? risa> Bueno. Pois pues moi ben, Fernanda bueno. que, que, en fin Que, como suelo decir Cando me despido Que a anoite se xoteo descanso Y arrúa a túa liberdade Vale Vale pues, Preciosas palabras E sentimentos E que pasedes unha boa semana Igualmente, unha aperta, una aperta. Bueno, amigos, con esta música de fondo despedímonos hasta sábado que ven. Eh, gracias a Kiko Belenchón que nos sacou o aire, que nos, que nos puxo esto para que saléramos ao aire. E a vos, amigas, amigos, que anoite se xo vos o vosso descanso llargou a vos a liberdade e deico sábado que ven. Queñes falou foi Armando Fernández,